Бо плями залишаться і взагалі несерйозно якось. Так і на камені ж залишаться, здивувався брат. Яка різниця? Ні, з каменя кров стече, уперся хлопець, тож і буде сила подвійних свідків каменя і землі. Розумієш? Тю на тебе, покрутив пальцем біля скроні Сашко. «Ти на цю каменюку глянь. Вона спів мене буде. Скільки ж треба крові, щоб до землі дотекло? Чи ти півруки відрубувати зібрався? Тоді це не про мене, ні. Та помовч уже не витримав Славко. Ото ще язик без кісток. Півруки залиш собі. Може, згодиться хоча б ложку тримати». А ми так зробимо, щоб кров попала на камінь невисоко від землі. От і буде те, що треба. Ні, скривився Сашко, оглянувши камінь. Чорс на що це буде? На вершечку каменя краще. Посперечавшись, брати дійшли таки згоди, що на вершечку справді краще. І заходилися відчищати мох. З Сашко не зогледівся, як загубив Гудзика, і майже під кінець роботи почав рачкувати навколо каменюки. «Що ти вже там розкопуєш?» – не витримав Славко хвилин через десять. «Ти ж Гудзика не садив, як Буратіно, гроші. Ні? То якого як ж тоді біса?» Брат навіть не озвався, продовжував зосереджено собіти, і Славко, зітхнувши, теж присів на впочіпки. «Ну чого длу боїшся, мов курка? Більше гудзиків немає, що ти так вчепився? Це у мене святкова сорочка», – неголосно відповів Сашко, розриваючи землю. «А я вже й так усі гудзики з неї погубив, запасних немає» мати голову одірве, якщо так прийду. Ми ж тут токлися, як мамонти, втоптали гудзика в землю. Добре ще хоч знайшов. Слава Богу, полегшено зітхнув Славку. Тоді вставай швидше, треба руки помити, бо як бруд у рану попаде, буде нам відпочинок у лікарні». Можуть і руку відрізати. Я ось і мило взяв, і самогону трошки, щоб ножа і рамки протерти. «Та ти чого?» – розсердився він, бо брат і не збирався вставати. «Що ти там врешті-решт шукаєш?» «Вже шнурки загубив від радості?» «Ні, не шнурки!» Якимсь напруженим чужим голосом відповів Сашко і підняв на друга перелякані очі. «Подивися сам, Святославе! Чи то я вже дурію, чи то...» отерівши від несподіванки, а може від того, що брат уперше назвав його повним іменем, Славко покірно присів поруч. «Дивися!» тиснув пальцем Сашко Я думав Невеликий камінь А виходить Що це валун І здоровенний Нагорі тільки вершечок Бо бач Донизу розширюється Звідки ж він тут га? Не знаю Розгублено мовив брат Мимоволі озираючись Цей камінь завжди тут лежав «Скільки пам'ятаю так», – кивнув хлопець, «і подивися, камінь не просто вгруз, його вкопали, і вкопали міцно». «Ну, звісно, у груз він теж, але загалом, дивись, я трохи розколупав, на камені, що під землею мох, отже ця частина була колись на горі». «Це те, що вгрузло, нехай, але далі може бути чиста поверхня, а коли так, то виходить, що вона була під землею самого початку? Ну як, подивимось, ага?» Не роздумуючи, Славко поквапно кивнув і, розвернувшись, ухопив якогось загостреного дрючка. Без заступів розкопувати було важко, але мало-помалу, ножами і палицями хлопці змогли відчистити від землі добрячий шматок каменя з лівого боку. Допомогло й те, що ґрунт був м'яким, напевне, від ставкової вологи. Одяг, щоб не забруднити, хлопці зняли і працювали в плавках. Ранкова прохолода змушувала ворушитися, тому через кілька годин вони дійсно добрались до чистої поверхні. Друзі спробували розхитати камінь, але дарма. Дно брили ховалося десь у глибині. Камінь таки закопано.